час сходу сонця срібний ножик місяць який ще не зайшов і лежить на тарільці неба в той час коли сходить сонце ріжечок сонця немов покраєти яблучко якими прекрасними люди мислили образами власне образи ці не виходили за межі їхнього побуту це були звичайні речі що їх оточували колесо віз ніж яблуко тарілка горня до свого побуту з позобу життя прирівнювали вони небесний світ і разом із тим підносили, поетизували свій побут, надавали йому космічного значення. Тепер важко навіть уявити, що ніж, тарілка, яблуко, чаша з вином, стіл, двір можуть грати якусь роль у небесному світі. Через те образи веснянок і колядок нам часто не зрозумілі. Походження веснянок групи воротар можна віднести до княжих часів, коли будувались міста, церкви, йшли торги між князівствами. Тому, стоячи завалом рано, купці могли чекати або й просити, коли відкриються ворота в місто. На ніч брама замикалась, а зі сходом сонця відчиняли її. Сторожа могла не пускати чужинців, вимагаючи мита або дари для князя. Те саме могло бути де-небудь на мосту. Ці дії умовно відносили і до небесного світу. Джурило Джурило, Джурило, Ярило, Юрило, Юрій Ярило у веснянках – божий ключник, володар вирію, Бог, що одмикає сиру землю. В колядках і веснянках – він зображається лицарем на білому коні, що їде в чисте поле, кіп'є морає, стрілками сіє, насіяв жита пшениці і так далі. Ярило – Юрій, що потоптав змія. Це весняне сонце, що перемогло зиму, ніч. Воно повне життєдайної сили, енергії, любові. Тож Ярило безпосередньо пов'язаний із сівбою. Сіяли рано на весні, коли він розмикав землю. Ой, в полі, в полі, на оболоні, ой, там Іванко орлами оре, стрілкою сіє, лучком волочить, лучком волочить, та й Бога просить. Уроди, Боже, жито пшеницю. Образ Іванка або Василька, який ходить за плугом в щедрівках, це і є образ весняного сонця Ярила, яке сіє своє проміння в сиру землю, від чого вона вся родить. Сонячне світло, як чоловіче начало, запліднює землю, жінку. Тож сам процес сіяння також означає запліднення жінки землі, тому сіяти обов'язково виходили чоловіки, які уособлювали сонце. Невипадково в усіх календарно-обрядових піснях шлюбна символіка переплітається з урожайною. Зв'язок сонця бою і урожайністю яскраво відображений і в купальських піснях. Іване вашеньку, не грай конем та понад морем, бо як впіймаєм та зарубаєм, та посічем тебе на дрібен мак, та посієм тебе в три городочки, виросте з тебе троє зіллячок». Тут Іванко, що грає конем понад морем, сонце, що грає в небі своїм промінням і сіє світло, як дрібен мак. Ярило, джурило у веснянках іде льодом, ровом, в'ється по землі, клубком. Дівки пригощають його медом, символ світлої любові. Вербовая дощечка Прихід весни і схід сонця відображався у хороводі «Вербовая дощечка». Верба – дерево, символ неба і землі, її гілля – символ сонячного проміння. Вербовая дощечка, кладочка, міс через воду – небо, отже вона також символ сонячного проміння, мосту між небом і землею, по якому спускається сонце. Перекину кладку через сіножатку, вербову-вербову, співається в одній з веснянок. Що це за кладка через траву, навіщо вона? Виявляється, що дівчата роблять кладочку, склавши руки навхрест, а по тих руках йде насточка, мала дівчинка, яка особлює сонце. Причому вона йде, як правило, по колу, кругом церкви або кругом подвір'я, щоб сонце ходило так кругом світу. Пісня, яка супроводжує хоровод, своєрідно змальовує образ сонця і весняної природи.